Його і порекомендували майору Харченко. І тепер лісник улас Григорович Зінченко сидів на пеньку, палив Біломорину і скептично поглядав на міських лопушків. Нахріна мені твоя карта, пробурчав він майору Харченко. Я без неї тут усе знаю. Карту ти це іще, папірець. Знаєш, куди з ним сходи? Майора Харченка попереджували, що лісник – людина важка, некомунікабельна, як усі, хто більшу частину свого життя прожив у лісі. Він готовий був потерпіти замашки Зінченка, але часу на це в нього не було. «Я погано знаю ліс», – холодно сказав він, – «без карти не розберуся». «Куди тобі?» – Зінченко старано втоптав недопалоку землю. «Давай сюди свій папірець і дивись уважно». Він розклав карту на колінах, видобув з кишені недогризок зоколівця, ткнув у якесь місце на карті. «Ми тут! Бандити твої отак пішли!» «Чому?» – майор Харченко незрозуміло втупився у нерівну проведену смужку. «Ріс великий, могли на всі чотири боки». «Вчити вас, міських, і вчити!» – зітхнув Зінченко. «Переляканий ваш ось куди побіг!» А у таких випадках і людина, і звір О протилежні боки чухають Значить так, у них задача проста Від вас подалі Іти будуть прямо сюдою Ольвець ковзнув по паперу До залізниці вони будь-як вийдуть Якщо перетнуть рейки і підуть далі Ваша взяла Не зрозумів Болото попереду Рисочки тут намальовані, бачиш Якщо їх до болота притиснули «Нікуди не дінуться!» «Що за болото?» «Меліоратори з волота прогледіли!» Зінченко вдоволено риготнув. «Пройти його можна, якщо знати, як!» «Є небезпечні місця, ковтне, пискнути не встигнеш!» «Вони до самої середини повинні вийти!» «Чому?» «Вони перелякані, біжать навпростець!» «Але це все одно, що з заплющеними очима ходити!» «Людина, яка не вміє лісом ходити...» Однак постійно праворуч забирає. Так і блукають ваші міські. Якщо це враховувати, то йтимуть вони отак. Він провів на карті жирну криву і вийдуть приблизно сюди, до середини болота. Зінченко був задоволений собою. Травити їх, думаєш, як вовків. Мене послухай. Отак їх жени. Він намалював параболу, кінці якої впиралися в болото. Тут вони. Мене б тих рід зловив, а вони не б течуть. Лісник заштрихував внутрішню частину параболи. Скільки їх там? Троє. Що зробили? Людину вбили, і не одну. Гаде, байдуже промовив Зінченко, ховаючи олівець в кишеню. Треба ловити. Він витрусив з пачки чергову біломорину. Років три тому з зони теж. Майор Харченко вже не слухав лісника. Він прикидав, скільки потрібно людей для облави і скільки часу це займе. Друга доба пошуків наближалася до фінішу, вночі лісом влазити охота немає. Ще майор Харченко думав про те, що виявився правий. Їх вже троє. Поділити мільйон на п'ять рівних частин справді непросто. Шевель лежить тут. Ще когось одного вбили вчора. Адже вчора вдень їх уже було четверо. А може, хтось уже звалив зі своєю часткою? Ні, його б так просто не відпустили, та він і сам би не пішов. Кожен потай сподівається, що вибере момент і переб'є інших. Першим видихався Басмач, гепнувся на землю, задихав тяжко і часто заплющив очі. Стас і Гога теж обливалися потом цілу годину то бігли, то йшли швидкими кроками. «Привал!» – прохрипів Стас і тяжко осів під сосною. Гога поруч витягнувся на землі, розкинув руки. Басмач відсапався, піднявся на простягнутих руках, потім став на вкарачки і труснув головою, як коняка. «Хорош лежати, пішли далі!» «Нікуди не підемо, відпочинемо», – заперечив Стас. Йому не хотілося, щоб басмач командував. Час дорогий, не поступався Басмач, тут нас уже не дістануть, хіба що з вертольота. Тільки звідки в них вертоліт? Басмач пробурчав щось по-своєму і теж ліг на спину. Лежати на м'якій траві було приємно. Ще б цигарочку, але куриво лишилося на столі у нінченій квартирі.